ויהיו שם גרים עד היום הזה. וליהונתן בן שאול, בן נכה רגליים, בן חמש שנים היה, בבוא שמועת שאול ויהונתן מיזרעאל. ותישאהו אמנתו, ותנוס, ויהי בחופזה לנוס, ויפול, ויפסח, ושמו מפיבושת. וילכו בני רימון הבארותי, רחב ובענה, ויבואו כחום היום אל בית איש בושת. והוא שוכב את משכב הצהריים. והנה באו עד תוך הבית לוקחי חיטים, ויכוהו אל החומש, ורחב ובענה אחיו נמלטו. ויבואו הבית, והוא שוכב על מיטתו בחדר משקבו, ויקוו וימיתוהו, ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו, וילכו דרך הערבה כל הלילה. ויביאו את ראש איש בושת אל דוד חברון, ויאמרו אל המלך. הנה ראש איש בושת בן שאול אויבך, אשר ביקש את נפשך. ויתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה, משאול ומזרעו. ויען דוד את ריחיו ואת בענה אחיו, בני רימון הבארותי, ויומר להם. חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה. כי המגיד לי לאמור, הנה מת שאול, והוא היה כמבשר בעיניו, ואוחזבו, ואהרגהו בצקלג.